«Може, для чоловіків це і не земне блаженство, але ж цуценята для жінок». Напевно, тому природа і виростила на цьому поганому місці густе кучеряве волосічку, щоб хоч трохи прикрасити його. Згодом Вікторія порозумнішала – Багато про що дізналася, але перше дитяче враження про всі оці жіночі справи, як про щось ганебне, гидке і болюче, залишилося десь далеко у підсвідомості. Хоч це й не заважало їй милуватися собою. Тіло у Вікторії справді було божественно гарне. Вона крутнулася перед зеркалом то так, то сяк, прибрала удавано скромної пози, прикривши руками груди, як на фотознімку в журналі, який потай розглядали хлопчиська у школі. Хай не думає той завтрашній покупець, що вона от така проста собі дівчина із села. Вона йому покаже, скільки коштує. Зранку вдарив мороз. Вітер носив негустий колючий сніжок над бруківкою, підступно закрадаючись під благеньке пальтечко, коротке і вузьке в плечах, до того ж безнадійно до потопного фасону. Черевички зі стоптаними каблуками роз'їжджалися на підмерзному після вчорашнього дощу слизькому асфальті. Один тільки товстий плетений шарф і густе волосся рятували від пронизливого вітру, її шию та обличчя. Біля входу в корпус Вікторія помітила Еллу Валентинівну, що виходила з машини. У довгій, майже поп'ятий шубі з високою зачіскою без шапки. Та й навіщо їй шапка? Спробуй замерзне в такому хутрі. А від машини до дверей три кроки. На біду Елла Валентинівна озирнулася і помітила свою юну знайому. Вікторії хотілося провалитися крізь землю. Вона віддала б не лише дівоцтво, праву руку, аби лише розкішна пані Елла не бачила її у цьому жалюгідному лахмітті. На роботі у білому халаті вона виглядала підтягнутою, акуратною. А тут, з оцим посинілим від холоду обличчям, з носа викоталася зрадлива крапля. І Вікторія по хлоп'ячому витерла її закоцюблими від холоду пальцями. Елла Валентинівна притримала важкі добові двері. Заходьте, віточко, швидше, сьогодні такий мороз. Ой, які у вас сині пальчики. Вона узяла вітину руку свою, м'яку і теплу. А де ж ваші рукавички? Згубила, швидко знайшлася віта. Ой, шкода. Зараз так важко придбати щось путяще. То як, ви прийдете до мене увечері? Так, сьогодні я вільна, намагаючись зберегти гідність у негідній ситуації, відповіла Вікторія. Віточко, я хочу зробити вам маленький подаруночок. Елла Валентинівна витягла з кишені майже нові шкіряні рукавички бордового кольору з білим хутром всередині. Одягніть, якраз на вашу ручку. А на мене затісні, не можу носити. Та вони мені й не дуже потрібні. Шуба з надто довгими рукавами. То я чекаю вас о шості. Адресу ви знаєте. Ми матимемо годину, щоб поговорити і підготуватися. Помахавши на прощання пещеною білою ручкою із двома золотими перснями,